يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يمنع الله تجيط مشير شميت مشير واسد Allahu Xhulle Xhalanu Zotën e vetëm, të vërtet, krijuesin e gjithçkaje, falënderojmë dhe vetëm prej Tij, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu Xhulle Xhalanu, lutemi që të na ruajë prej të këqes, secila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe veprave tona, cili do që Zoti Xhulle Xhalanu u ulë zonë në rrugën e drejtë, nuk ka kushta humb prej, prej saj, dhe cili do që devijon nga rruga e drejtë, nuk mund të uzojë në të drejtën askush tjetër përveç Zotit Xhulle Xhalanu. Ne shumë do deklarojmë se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut të vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte robi i Zotit dhe i dërguari i Tij. Paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri dit në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xjalalu na drejtohet në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, kërkoni Zotin ashtu siç e meriton të friksoheni dhe të zbdekë, mos ju gjej vetëm se duke jete musliman. Gjithashtu i madhë i Zotë Gjëllë Gjëllalu, apelon barë njërzimin, kur thotë, ojë njërzë, freksojënë i Zotë i tuaj, i ciljë kriojuve për një vetjet e vetme, dhe prej ti kriojë bashkëshortën e ti, dhe prej këtyrët e dy bashkë, Zotë i kriojë shumë bura dhe gra, freksojënë i Allahut me eminë e ciljët përbetojëni, ruaj një lidhjet fare fisnore me disjush, dhjeni se Zotë i është në biju me kjyres, gjithashtu i mad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 Fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit Xhallaxhalu në Kur'an i famëlar. Ska dyshim se orientimi më i mirë është orientimi që skicojmë në jetën dhe në veprën e tij Muhammedit alayhi salatu vesselam. Ska dyshim gjithashtu se punët më të këqija sa i janë sajuar në fenë e Zotit, bidatët e çdo bidatës humbie dhe çdo humbie përfundon në zjarrin e Xhennemit. Allahu Xhallaxhalu lutem në këtë ditë të bekuar Xhumaje, në këtë vend të bekuar, në këtë shtëpi për shpjavën e Zotit që të naruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarë i gjehenenit. Allah më gjëllë gjëlanu, herën bas herë efton njërium që të meditojnë në mërkullit e kryimit të ti, që të meditojnë në mërkullit e kryimit të zotit në mënyrë që të kuptojnë se në basti kryimi që ndronë një zotë madhështorë, një zotë i mërkulluashën, një zot i të lirësuar nga gjdo e med, një zot i cili është i plokfuqishëm dhe i gjithë përstetëshëm mbi gjithë shka. E zot i Gjellë Gjellanu diku në Kur'an vazhdimisht për sërit faktin se besimtari dhe besimtarja duhet meditoj në faktin e ditës dhe të natës, në ndrimin e ditës dhe të natës, sepse Dita dhe nata është moment shumë interesant i cili kujton njeriu se nuk ka në këtë botë qendrim. A mund t i thotë njeriu kohës që qendro pak? Nuk i thot dot. Me vënieju këtë fakt e harron. Dhe kujton se është në moshën për shembull 30 vjeçare dhe kujton se i tër viti është 30 vjeç për të. Kujtom se është në moshën 20 vjeqare, dhe kujtom se gjithë viti është 20 vjeqë për të. Mirë po faktikisht, gjithë do ditë dhe gjithë do natë e këti viti nuk është gjithë tjetër vetëm se në lëvizjet vazhdueshme dhe se ti orë obizotit nuk kemë dhe njëherë shpabilitet. Dhe se faktikisht, këto sekonda, minuta, orë, ditë netë, javë dhe muaj që lëvizinë, faktikisht as kapitali yt më i shtret, është jeta jote. Është një shans i vetëm dhe një mundësi e vetme që njeriu të jepet një herë me ekzistencën e tij. Një gjë e tillë nuk përsëritet më. Do të ketë njerëz në botën tjetër që do t'i thonë Zotit rabbirjiun la'ani a'malu salihan fima turad. O Zot, më pse edhe një herë se të të bëjve pratë mira, kella, in neha kelimetum hua ka iluha, o mi ua ihim bërzekum ila jomi një bërathun. Kurë rja, nuk mundod një gjithë tjëm. Ata i pret një botë ndër mjetë me e bërzekut, dhe iri në ditën kur do të rinjallëm, për të dalë për para zotit gjëllë gjëllën. Pa njëri ju e kuptonë se shfar ka humburë, që është në momentin e parë kër kuptonë se është larguan nga jeta e kësaj bote. Që është në momentin e parë kër njërëzit larguan nga varë i ti, dhe a i kuptonë se është vendosur në varën e ti, dhe këthe e të shpirtin në trupin e ti, a i e kuptonë se i ka humërë gjitha shanset. Për të arshtu edhe Zotit Gjellë dhe Gjellalu hu, efton njëriju në kuranën herën bashere, që të meditoj në faktin e ditës dhe të natës. Normalisht, Dita dhe natë është një mrekulli e Zotit Gjëllë Gjëllalu. Me bëzotit Gjëllë Gjëllalu përveç faktit sa e është një mrekulli, kërkon për njëri u që të meditoj, se do më thëmë në përmitë sa e mrekulli e hargjohet një mrekulli dhe një mundësi tjetër, që është mundësia që Zotit Gjëllë Gjëllalu i ka dhenë gjithë se cilit për neshë përfituar kënajsin e Zotit në jetën e kësaj bote. Allahu Gjellë Gjellalu hu i cili e krioj njëri ju dhe e din shumë njërë se njëri ju në natyren e ti në natyren e ti është harajq, ishkujdesur, e hutuar sidomos kër ndodhe përbal sfidave dhe sprovat kësaj bote njëri ju haron këtë fakt, të nësishëm pavastisht e teorikisht e din gjith për këta ashtuja dhe Allahu Gjellë Gjellalu hu ndrimi në natës dhe ditës e ka bërë të ndryshushën në mënyrë që njeriu të vetëdijsohet për këtë arsye janë muaj të ndryshëm, për këtë arsye janë stinë të ndryshme në mënyrë që njeriu të kuptojë dhe të kujtojë se gjërat po ecin dhe janë në lëvizje të vazhdueshme. Në përshembull tani sapo trokasim apo kemi trokitur në një stinë shumë interesante. Që stina e verës. Një stinë e cila e kujton besimtarin dhe besimtarën me shumë gjëra. Stina e pushimit dhe e qetësisë, por njëkohësisht e mbushur me sfida dhe me prova. Pse stina e qetësisë sepse në përgjithsi njërzit gjatë stinës verës kanë një kohë kur marrën përshimet kur qetësojnë kur dalin e tjere tjere një bëmbit gjitha në e vestina e verës duhet në kujtojme një fakt shumë të nësishëm është pikrish të një Muhammedit a.s. Ishte këti na u i la rabbiha fa kalet e i rabbu e kele baghdi baghda Fë adhina lëha bi nëfesejnë Nëfesun Fi sëjfë O nëfesun fi shtëta O hua është du ma të gjiduna Min harrin O është du ma të gjiduna Min zënë harirë Zjarë i gjehenemit O ankuat e këzoti dhe tha O Allahus Zotim Në zëhtësia e madhe Po më bënd që të shkatroj Vëtë vetën time Pra ndaj Në zëhtësia e madhe Me e pleje të shfryhem, i tha Zotit Gjëllë Gjelalu, unë do t'ja pleje që t'i shfrysh dy herë në vitë. Një herë do t'shfrysh, ose do t'shfrysh në stinën e verës, dhe herën tjetër do t'shfrysh në stinën e dimrit. Pas ta i përgamerë i Zotit Saludasenë bën komentin dhe thot, wa hua e shëtë du ma të gjidu në min harë, wa e shëtë du ma të gjidu në min zemherirë është nxehtësia më e madhe që përjeton njeriu në stinën e verës, pjesë nga shfryrja e zjarrit të xhehenemit, ndër ftohti më i madh që përjeton njeriu në stinën e dimrit është shfryrja që bën zjarri i xhehenemit, Allahu na ruaj, në stinën e dimrit. Stina e verës është një stinë e sfrovës për besimtarët dhe për besimtarët. Për besimtarët sepse do të ndeshen kudo me pamje jot hishme, me laburisi dhe me paturpsi nga më të qëtishme. Për të arsye stina e verës është stina e sprofës. Besimtarë i do të qojnë nërmën thënin e Zotët gjëllë gjëllalu, vë kullin mëmininë, ja gundu min abësarihin, vë ja këfëdhu furogjahum. Thuaj i besimtarëve që ti ulin shikimet e tyre, Dhe kënë nuk është dhe të mpërburat, vjen urdhë dhe për gratë, u akullil minati ja gëdhud në min e besarihin, dhe thua i besintareve që ti unrin që të ashtu shikimet e tyre. është sprov për besintarin për mënyrës e si duhet vishë, sefse edhe me shkujtë në këtë stin i te kalojnë kufingë. Dhe është sprov për motrën besintare dhe Për mënyrës e si vishet, sepsa e do të qëndroj brenda normave të hijabit, mirë po, tjetë e sigurët se në bidh gjitha motra besimtare, pavarështisë është vabë dhe pavarështisë është zhegjë, ka ndime në zotë të Gjell gjëllë e gjëlanë u dhe për zotin që nuk ka zotë tjetër përveshti, motra besimtare në dihet me hijabin e saj, me gjilbabin e saj, me shamin e saj, më mirë dhe me komode, sësa një femre cila digje dhe për po për zotin e gjithësis. Pse? Sepse në nëtë moment ndodhë dhe mërkullia e zotin gjëllë dhe gjëllalu. I këthejt hijabi në një objekt mbrojtje dhe freskije sepse është zotin gjëllë dhe gjëllalu a i cilje ka obliguar hijabin dhe se nuk ka dasht kurë në kurë zotin gjëllë dhe gjëllalu që më obligimin e hijabit ti vështisoj jetën femërës muslimane. Kështë që femërë duhet ndijet njërë, duhet ndijet k dhe duhet në tjetë optimiste dhe tjetë e knachur me atë që Zotë Gjellë Gjela nuhu ka përcaktuar për të që është mbulesha me hijabë. Stina e dhe rës është një sprovë për prindrit e fëmive. Nëse prindrit mundohen t'i këmë fëmite t'yre nën kontrol gjatë gjithë vitit shkolla ose prindrit puna çfarë mund të jetë të tjera. Vjen stina e verës dhe fëmijët dalin nga kontrolli. Sepse nuk ka shkollë, nuk ka orar, prishin oraret, fillojnë shoqëritë e lagjeve, problemet etj. Prindërit duhet të friksohen Zotit në fëmijët e tyre, djemtë dhe vajzat. Dhe duhet të kenë nën kujdes, dhe duhet të kenë nën kontroll. E ta dinë mirë prindrit, se mbi të gjitha do të japin përgjegjësi për, për fëmijët e tyre, për djemtë dhe për vajzat. Për djemtë Do t'jabë në përgjithësi për para Zotë të Gjell gjëllë në gjëladu, se këtë djalë mesër do t'jetë kërëtari i një familje, kërët familjarë në mjë familje, e nësë është të shturur shpritër për e saj familje. Për kërështë, se kërëtarë familje është të shturur, dhe ishët dikush të bëndë të dje atë ishët dhe, dhe ishët bëndë. E t'i fiksohet prindë Zotët në vajzën e ti, Zotit në vajzën e t'i fikso Së pejgamberit e Zotit sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, "Dejuth la yadkhulu al-jannah." Dejuth s'ka për ta futur Zoti në xhenet. Dejuthin Zoti s'do ta fusë në xhenet. Sa në pejgamberit e Zotit, çdo thot dejuth, sa ai njeriu që sheh moralitetin se po depërton në familjen e tij dhe nuk i vën kufinin dhe nuk e ndalon. Stina al-verës, në ka dyshim se është një sprovë në lidhje me mësimet. Shkëputja e fëmijës për tre muaj nga mësimi dhe studimi dhe hulumtimi ja bën ati shumë vështirë një vit shkollorët sukseshëp, sepse është shkëput dhe në qofë se fëmija do të mbahet vazhdimisht. Me libra, me studim, me ledzim, me revista Atë fënia do të jetë i freskët për vitin e ri shkollor. Prandaj dhe prindë duhet të kenë kujdes. Moslon mos lënë, mos na shlosh fëmia gjithë vitit. Studimi, leximi,ulumtimi, leximi i librit, leximi i revistave nuk e lëndon fëmin. Përkundrazi, e shkatçojnë mendjen e tij, mençurinë e tij dhe zgjuarsinë e tij. Tanë nuk duhet të ketë shqetë. Stinaveres është një provë e rëndësishme për familje në muslimane në të cilën fëmijët duhet të mësojnë librin e Zotit të ledzojnë ashtu se që ka zbitur Zotit i gjithësis të shfridzojnë kurset verore të shfridzojnë kampingjet verore në mënyrë që fëmijët të edukohen me edukatën islame se ndoshta gjatë vitit nuk kemi pas mundësin të i përkushtohemi ajtë sa duhet në qështet e fesë se ka qenë shkolla dhe nuk donim të ngarkonim me botani që është verë, nuk kam asnjë arsye për një gjë tjetër. Stina e verës është një fush e e përcjellshme dhe një top shumë e begat që njëu të mbjellë në të vepra të mira. Si agjërimi dhe namazin atës. Ndikush mund të të ndëruar, pa gjërimin në verë shumë i vështirë, pa edhe namazin atës, ku do të falet njëri ju, natat ashtë më është shkurtuar, për gjigjen për këte e ka dhenë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Innëma e gjëruki ala qadrin në sabiki, shpërblimi shumë fishohet edhe më shumë atëherë kur një adhurim bët edhe me i vështirë për njëri ju. Pasta i mos haro, se në verë ne do të kemi muajnë e bëkuar dhe të madhërueshëm të Ramazanit, kështë që muslimani i menqurë dhe i zgjuar e së tërvit vetën e ti i ma agjërim dhe me namaznate dhe e e sa të virë Ramazanit, sepse nëse njëri ju do të bëjë një ndryshim në Ramazan, 180 gradë është e pa mundur, ose mund të kaloj mirë 3 dite parët Ramazanit ose javë në parët Ramazanit, pasta i do të fiketë. Në që fësë është përgatitur për paras e me ardë Ramazani, e ka shumë të letë që Ramazanin të kaloi me sukses, lëzotin gjelë me gjelalu hu që kërë Ramazan të najgjej të gjithë veshë ndosh e mirë. Stina e verës, mbetet si një sfidzë për problemin më të madhë, për cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pse do të thënë nëna tani mağhbunun فيه ما كثير من الناس e shëndeti dhe faraq në dy gjëra njerëzit janë më të mashtruarit kohë e lirë dhe shëndeti është një kohë e lirë që duhet shfrytzuar është një kohë e lirë që mund të jetë shkak për dikë që të fitojë kënaqësinë e Zotit Xhella Xhelaluhu. Ashtu siç është një kohë lirë që mund të jetë shkak për dikë tjetër që të fitojë hidhrimin e Zotit Xhella Xhelaluhu. Dua ta mbyll këtë hutbë të khut parë me synin e Muhamedit aleyhi salatu wassalam. Kullu an-nasi yaghdu Fa barion nefseha A u nefsehu Fa mu bikuha A u mu tipuha Kullu nasi javdu Të gjithë njërëzit Kan dal në trek E kapre ty në Që e shethin saatin e tyre e si pasojë shitjes së gabuar prangosen Allahu na ruaj. E ka për e tyne të bëjnë një shitje të suksesshme dhe shi dhe shesin vete në veten e tyne dhe çlirohen një herë për gjithmonë. Mundohu që kjo stin të jetë një stin ku ti ja shet gjithçka që e ka Zoti tënd dhe ai e blen prej teje e pranon për i theje dhe dronë gjenetit. Inë Allah është të amin e minina, e mënfusë hum, u e mëalë hum, bian në le humur gjemme, zoti, ka dalë për të blerë, nga besimtarët, vetë vetët e tyre, dhe pasurit e tyre, dhe vetërat e tyre, se do t'i shpërblej me gjenet. Në tëmë se stina verës, është një mundësi, ku gjithse cili për nësh mund fitoj gjenetim dhe mund tjetë një mundësi shumë më madhe ku gjithse cili për nësh të shpetoj një herë për gjithmon nga sjarri i gjenetimit. A kullu kohli hadha wa staghfirullah li velakum wa lisair il mu'minina min kulli dhem fa staghfiruhu in nehu hu al gafuru rahim me kaj që po mjahtohen për khutbën e parë po duat ju kujtoj se është momentin mërën cishëm oju mund të bëni dua dhe lutje sepse në këtë moment lutjet janë të garantuara nga Zoti i Gjithësisë prandaj kërkojini faljen e Zotit në këtë momente Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kefa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi ledhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala amma baan e falendruar Allahum e duke e falendruar Allahum mi aftohemi mirësit dhe bekimet e zotit qofshin mi të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam dhe mi tita ta qenë ndjekin dhe pasojnë rukën e ti derin dit një gjukimit dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Vlezër të ndëruar dhe motrat të ndëruara Ndë njëjë në këto momente kërë mbajtëm të khut dhe të parë gjumas I ka shku ndërmend dhe ka thëm Po mirë ka në nverën e nuk duhet të shplodhemi, nuk duhet të argëtohemi Nuk duhet të lahemi i përshemut Ka në probleme fetarish që njëjë të argëtohet Që njëjë të lozë me familjen e ti, me fmit e ti Dalin, të shëtisin Fetarisht për Zotin nuk përbën ashtë një loj problemi Erënësishme në fejnë ton është që argëtimi dhe loja, poshimi dhe knajsia tjet në knajsin e Zotit Ska ashtë një loj problemi i fetarisht Që t'i dalësh, shëtisësh, ashtë një loj problemi me fejnë ton nuk ka Mirë për po duhet tjetë brënda kriterive që përcakton islamin Pra ne nuk themi së është haram që muslimani të lajët në detë Ose në licjenë ose në lumë Ne va themi që muslimani duhet kërësojt disa kriterë Duhet që veshja e ti duhet jetë veshja e regut Nuk duhet zbulohet aureti e ti Semi që ai nuk lejohet që të përzien me shkujt me femrat E në që se janë këto kriterë e prezente Asë në dojë problemi fetarisht nuk ka Madhjo është bërë tradit që muslimanët shkojnë Në fillimin e qërëshorit, në vendet ndryshme të Shqipëris, fëshojnë, rinë, pëshojnë, bora agraje, e grajët, mje tjere tjere. Mjërë po, gjithmonë, bërënda kriterive të islamit. Kërë nuk ka zhveshje, nuk ka lakurisi, nuk ka përzire me shkuj me femërë. Në më lishtë, se në mbi gjitha duham të knajshim zotin, jo të kjëdrojmë zotin, gjëmë dhe qëllatë. E kërë princip bazë, duhet shoqëroj që muslimanin gjatë gjithë jetës së tij. Gjithashtu, një pjesë e mirë e njerëzve kanë pushimet e vitit ose marrin pushimet e vitit. Unë do t'ju jap një propozim. Njerëzit me përgjithësi harxojnë shumë atë më të madh për të shkuar në vende të ndryshme për të kaluar 2 javë ose 3 javë të tëra e tëra. Ndërsa unë do t'ju japja dy propozime për verën e këtij viti. Shko dhe bëj një umre, shko në qabe dhe bëj një umre, s'ka më njërë se sa të bësh një umre në kohën e pushimit. Nëse njëri ju me pushimin e ti do që të qetësohet, do që të pushoj, do që të rehatohet shpirtërisht për zotin e madhë që nuk ka zotin e të përveshti, një shikim mbi qabe në madhëmushme Vlem Më shumë se sa javë të të rapushimi Kuto që t'jesh Sepse atje janë mërkullit e zotit Që janë në funksion Mërkullit e zotit në qabe Punojnë Nuk është diçka që ka ndodhur Para një mjeka është edhe sot e kësaj dite Mërkullit e zotit në qabe vazhdojnë Fihi ajatun bejinat Më kamu Ibrahim O më ndëkhalë hukana amina Në të në kemi lënë argumente dhe mrekulit të qarta Kushtë futët në të, është në besë në Zotit dhe i siguruar për e Zotit gjithësis Gjështë që nuk mdo dhe të nësë një vend, misi përfaqin e tokës <të> Madje unë do të ashtoja, do zëntime dhe do të toja Nëse kemë mundë si që këtë umrë të abësh në Ramazani në këti viti Do t'ishtë gjëja më mrekulushme që ti do të bësh Sepse pejga meri Zotit sëllallahu a.s.m. th Një umre në Ramazan e ka shpërblimin të këzotë i gjithësis si kur të keshë bërë haqin me Muhammedin a.s. Ja vlenë për zotin vlen. ja vlenë. Ja vlenë më shumë se gjithë në gjithë tjetër. Kështu që nëse tjepet mundësia, nëse i ke mundësit, nëse ndoshtar ke bërë mend të shkojsh diku gjatë sajvere dhe të hargjojsh më mirë, Hargjojë ati ku do të të shqetë mid gjitha shpirë të jëtë, dhe do të qëtësojt shqyët, dhe do të qëtësojt veshët, dhe do të mbushet zemrajote me energji dhe me dritë dhe me besim, dhe do të kthehesh për Zotin që s'ka Zot tjetër përveshti një njëri kët tjetër. Allah unë më më mësoftës me mirësit dhe me begatit e ti. Glezet në ruar dhe motrat në ruara, sina advers nuk është gjë tjetër vetëm se një stacion në lëvizje të vazhdueshme i cili është i sinkronizuar me pjesët e tjera që tregon se njeriu është në udhëtim. Nëse ndonjëri prej nesh do të shkonte në umra apo do të shkonte diku me pushime të tjera të tjera, puna e parë që do të bënte do të ishte të përgatisnte gjërat e nevojshme për këtë udhëtim. Robat, valigjen, valigjet, ushqimin, edhe prookupit e tjera që do t'i duen këti njëriu për t'bërë një pushim sa më komot. Vlaj ndëruar dhe motrë ndëruar, t'i povëdhton gjatë sa e vere në bitë gjitha drejta khiretit. E Zotë i Gjellë Gjellan unë aparosit në Kurandu këtë thënë, në të të zë u edu, Thë inë në kajra zadi takua Tho të zotë i përgatitu një prodhëtimin e akhiretit Qa të marim për akhiret? Kër vjenë hoxha me tla, gjenazen, të la gjenazën Ti hejtë gjitha robat Hoxha në qësër është hoxha të mam Së të vesh me kostum Hoxha në qësër është hoxha të mam Nuk të lena si gjë të këvare Po të fut me shëfine që përgatitën për atë botës, Zotin? Fejnë në kajrë azadit takua, se përgatitëja më e mirë për udhtimin e botës tjetër është devoqëmëria dhe përkushtimi ndaj Zotit të gjithësis. Pra ndaj dhe tjetë kjo së tim, një moment ku gjithë të cili për nësh, përgatitët edhe më shumë, dhe furnizatë dhe më shumë për uthimin e botës tjetër i cili fillon me vdekjen dhe mbaron në momentin kër besimtarit do të vendosi qantat e ti dhe valigjet e ti në gjënet, Allahu në bofër në gjënetlive, ose dikush tjetër do të vendosi në gjëhenem zoti në ruajt të gjithve nga zjarë i gjëhenemi. Vlezërët në ruar dhe motrat në ruara normalisht Ndje, ndodhë dhe dishka që nuk ishte As pak e hishme Për popullin ton dhe për traditën ton As për kulturën ton Sepse, si që kam thënë edhe herë të tjera Ne nuk jemi një popull Që nga ka dalë emri për gjera tila Ne jemi një popull Me karakter Me kulturë një popull i cili beson në Zot dhe e din shumë mirë se një veprë e tillë është mallkuar nga Zoti, një popull i cili beson në vlerat dhe se se sjelljet e tilla nuk mund të jenë kurse si vlera, një popull i cili beson në shënitërinë e bërthamës së shoqërisë që është familja, që se njerëz të tillë nuk e kanë këtë koncept një populli cili e mbron një jetën dhe konsideron atë të të shëjt se libra të shëjt dhe konsideron atë të të shëjt dhe njërës të tjil nuk i kanë fare të gjalla konceptet të tjila dje një grup hë gjallarësh bën një organizim interesant dhe unë e mora me vete djalin tim Muhamedin e vogël për të reguar se planën i Zotit është që ne të lejmë fmitë si Muhammedi, dhe Muhammedi më pas të lerë fmitë e ti, dhe fmitë e ti të lënë fmitë e ti, dhe që planën i Zotit në tokë të vazhdojë. Planën i Zotit në tokë është që të ketë jetë dhe të ketë njërës, mësi përfaqën e tokës. Nëse do të shfaqë e i sotë në shoqëri, një sektë, një levidhja për një ideologi, që është kundër familjes, që është për shkatrimin e jetës, që është për shkatrimin e moralit, sigurisht që do të ndalohet me ligj. Para se do të dilë një, një shoqatë dhe do të thoshte ne jemi kundër jetës. Në çdo mënyrë, në çdo mënyrë ne luftojmë për të ekzekutuar faktorin jetë. Sigurisht që do të bëjë nami do të ndalohet me ligj. Mir bojash nuk ndodhi me këta njerëz. A e di pse? Sepse na kanë ardhur nga Evropa është Made in Europe është prodhim evropian dhe nëse vjen nga Evropa edhe nëse është për shkatruar familën nuk ka problem duhet mbrohen me lijë nëse vjen nga Evropa edhe nëse është për kunder jetës se njëri ju duhet mbrohen me lijë dhe se të flasësht kunder tyre është diskriminim është kelli e drejtave të njëri ju dhe lirive të njëri ju Subhanallahu. Mua ndër shumë më bëj shumë ëë t'mendoha ndje fakti se si ambasadorët dolën krah i mbështetën Subhanallahu. Si po Shqipëria nuk ka hall tjetër. Ky popull O vuan për gjatë më elementare të jetës. Ka probleme si ta mbyllim mujin. E probleme të tjera, probleme të tjera, të tjera. Ndërkohë që ambasadorët nuk ju intereson ndaj gjë tjetër për ne shqiptarët, vetëm se Allahu na urëj. Allahu na urëj. Qo dhje madhe për Zotin U habita U habita dhje Të mblidhen gjitha të ambasador Gjitha të njërës Për shfar e mblen Se Shqiptarët kanë një halë shumë të madhe E kush është halë i Shqiptarëve? Subhanallah Subhanallah Normalisht të eja e Zotit të asjel dhe i lachen dhe i lachen është besimi Boshtliku shpirtëror që kanë këta njërës është Boshtliku i besimit dhe në momentin që të të të vi besimit të këta njërës të eshtë sigur se të të kurohen dhe të të të sherohen Allahu ju zoft Allahu sheroft Allahu e ru që qërin ton prej shereve dhe të këshiave që mundë vindë për të të në, amin. Gjatësaj vere me shpesë në Zotët Gjellë Gjellalu, Gjamia do të këtë disa organizime që kanë bëjnë me thirje në Islam, do të këtë disa organizime që kanë bëjnë me fmitë kurset verore, për këtar shlye, vlezrit dhe matrat jam të tuar që të i registrojnë fmitë të tyre në mënyrë që të përgatitën listat, përgatitën grupet, që kërë të fillojnë përshimet, të fillojnë edhe këto kurset verore për fëmit, sepse është një rast dhe një shansë i mirë, ku fëmit mund të edukohen me edukatën islame, ku të njëhet zodi si zot dhe feja si fej dhe njëri ju si njëri, nëse nuk do të, nuk do të ushqenj me parimet dhe principet dhe vlera fëmit në këtë mosh, të jeshtë i Se kur të bëhen adolescent, ose kur të bëhen të mdhej, do të nëjërën bëhen njërës të këtilë, si këta njërës. Pra ndaj, kullu kumë rajnë, o kullu kumë mesurën në rajnë jeti hi, ju të gjithë jeni përgjegjës dhe të gjithë keni përdhën lëgari për familjen që është në përgjegjësin tuaj. Duke filluar nga babaj, e duke mbaruar tek nëna e ti, të gjithë pat nëna e fmisë, të gjithë dhe të jabën lëgari për para zotit. Jalla Jalal. E mbyllim te hutbes xumaje duke chu sallavata dhe selame me dashurin e Zotit te dërguar ne ti Muhammedin alayhi salatu selam se Zoti i gjithësisë ne Kur'an urdhëron e thot inna llaha wa malaikatuhu yusalluna ale nnabi ya ayuha lladhina amanu sallu aleihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Kema sallit ala, Ibrahimu, ala Ibrahim wa ala al Ibrahim innaka hamidun majid. O Allah fal besimtarot dhe besimtaret, ata qe jan gjallë prej tyre dhe ata qe kanë dhruar jetë. O Allahu Zoti i gjithësisë, na mundso neve sot në këtë ditë të bekuar Xhumaje, që mos dalim nga kjo xhami vetëm se me gjunahet falura. O Allah na mundso që dalim prej kësaj xhamie sot të mshiruar prej Teje. O Allahu Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin ton njëri të smur pa ashqruar. O Allahu Zoti i gjithësisë Mos lër në mesin ton një ish që ka hall brez pa ja lehtësuar. O Allahu Zoti i Gjithësisë, mos lër në mesin ton një njerëz që ka borxh pa ja lehtësuar atë borxhet. O Allahu Zoti i Gjithësisë, mos lër në mesin ton një njerëz që ka varfëri pa ja lehtësuar atë varfrin, o Zoti i Gjithësisë. Vlerëzuar, dua që ti mëtoj Këse, si që ta shkutë për në kalume, një motë rajon, në sëntare, është bërë operacion, javë në kaluar, në të nditë në hënë. Kështu që i në dhe mizotit gjëllë dhe gjelalu hu, është gjëmatrije gjëmis tonë, që Allahu gjëllë dhe gjelalu hu të shëroj, Allahu gjëllë dhe gjelalu hu të akuroj, i në dhe mizotit gjëllë dhe gjelalu hu, që tjetë kjo shmundje për të lehtësin dhe shryre në më katët dhe gjunahet. Gjithashtu ës Para dyjë avësh duket në bom duar për një vlajnë tonë, nëse e mani men të shkenca, i ka ngritur supët nga situata e ti. Pra shkenca, hargjoj dhe hargjoj dhe hargjoj, pas ta i tha s'kemi qërbë. Sot kur rovijen gjuma morin telefon dhe tha qëtitrisht, qëtitrisht. Mre kullisht, në më thënë, a i problemi i madhë që ishte nga 3600 kishte zbritur në 300. الحمد لله الله وشرف الله هو الاثثف